Сторінка 56 Від дідуся мені дісталася старовинна дерев'яна скриня. Проте мені все бракувало часу зазирнути до неї. Сьогодні ж ішов дощ, і я скористалася з рідкісної нагоди залишитися вдома на самоті. В люстрі згоріла електрична лампочка, тож довелося запалити свічку. Влаштувавшись у великому дідусевому кріслі, я відкинула кришку скрині. Там лежали аркуші з дитячими малюнками, листи, перев'язані ружевою стрічкою, три скляних кульки, краватка метелик і пожовклий учнівський зошит, щоденник хлопчика Мікі, мого дідуся Михайла. Я почала читати. 12 серпня 1911 року Вчора на ніч мама, як завжди, розповіла нам із Сашком нову історію. Жили собі двоє братів. Обоє були графами. Перший був жорстоким, а другий – надзвичайно вразливим поетом. У поета жив собака. Коли брати повиростали, то вдвох закохалися в одну даму. Дама обрала поета. І тоді недобрий брат вбив її обранця на дуелі та потайки закопав у садку. Дама зачинилася у своєму маєтку і там зістарилася на самоті. А пес бігав по всьому графству, шукаючи господаря, поки не помер на тій клумбі, де закопали поета. Відтоді старовинним Львівським парком Щоночі бігає собака привид. Виючи на місяць, він розкопує місце, де колись була клумба.